Можливо, але люди залишаються людьми. Навіть і в сімдесятитисячному, а вже ж я знаю. Але чи не пов'язано це з нашими змінами реальності? Ми вилучили незвичайне. Навіть безволосих сучасників Сенора і то взяли під сумнів, а вони ж ні в чому не винні і нікому шкоди не роблять. А що коли ми, попри всі наші чесні й щирі наміри, Зупинили еволюцію людини тільки тому, що самі не хочемо зустрітися з надлюдьми. Однак і ці слова не викресили іскри в Харлановій душі. «Но зупинили», – відповів він. «А яке це має значення?» А що коли надлюди все-таки існують у недосяжному для нас майбутньому? Ми контролюємо тільки до сімдесятитисячного. Далі лежать приховані сторіччя. Чому вони приховані? Чи не тому, що проеволюціоноване людство не хоче мати з нами справи і відгородилося від нас? А може то ми не хочемо мати з ними справи? І, зазнавши невдачі при першій спробі пробитися в їхній час, відмовилися від усіх подальших домагань? Я не хочу сказати, що ми свідомо керувалися такими міркуваннями, але свідомо чи підсвідомо ми ними керуємося». «Припустімо, що так і є», – похмуро сказав Харлан. Вони недосяжні для нас, а ми для них. Ну і що ж? «Живи сам і дай жити іншим!» Твіселе, здавалось, аж пересмикнуло від останньої фрази. «Живи сам і дай жити іншим!» Але ж ми не дотримуємося цього правила. Ми викликаємо зміни. Вони поширюються лише на декілька сторіч і поступово згасають завдяки інерції часу. Пам'ятаєш, Сенор за сніданком говорив про цю проблему як про одну з нерозгаданих таємниць. Йому слід було б сказати, що всі одержані відомості – гола статистика. Деякі зміни поширюються на більше число сторіч, ніж решта. Теоретично окремі зміни можуть торкнутися будь-якої кількості сторіч – ста, тисяч і навіть сотні тисяч. Люди із прихованих сторіч можуть знати про це. А що, коли вони потерпають – що одного дня якась зміна докотиться до них, аж у 200 тисячне. А чого вони мають потерпати? промовив Харлан з виглядом людини, яку хвилюють поважніші проблеми. Уяви собі, прийшов на шепіт Твісел, що вони були спокійні доти, поки сектори в прихованих сторітчах залишалися безлюдними. Для них це означало, що у нас немає ніяких агресивних намірів. І раптом хтось порушив перемир'я, або назви це як хочеш, і оселився де-небудь за 70 -ти тисячним. Що коли вони вважатимуть таке порушення ознакою першого серйозного вторгнення? Вони можуть відгородити від нас свій час, адже їхня наука набагато випередила нашу. А коли так, то вони можуть вчинити те, що здається неможливим для нас, скажімо, поставити бар'єр на шляху капсули, відрізати нас. Охоплений жахом Гарлан схопився на ноги. Вони захопили Нойс? Не знаю. Це моє припущення. Може, ніякого бар'єра й не було. Може, просто виникла якась несправність у твоїй. Бар'єр був. закричав Гарлан. Яке може бути інше пояснення? Чому ви раніше мені про це не розказали? Я не вірив. Я й досі не певен. Мені не варто було лякати тебе пустими фантазіями, мої побоювання пригода з Купером, може не все втрачено. Давай зачекаємо. Залишилося кілька хвилин. Він показав на часометр. Лічильник засвідчував, що вони перебувають між 95-тисячним і 96-тисячним сторіччями. Твісел узявся за важіль управління і стишив хід капсули. 99 не залишилося позаду. Цифри на лічильнику кілосторіч зупинилися. Часометр повільно відраховував номери окремих сторіч. 9976, 997, 997. Що ж робити? прошепотів Харлан. Твісел похитав головою. В цьому красномовному жесті злилися докупи надія, терпіння, а може, й усвідомлення власного безсилля. 99851 99852 99853 852, 99 приготувався до удару в бар'єр і безпорадно подумав, невже треба рятувати вічність для того, щоб виграти час для боротьби проти істоти з прихованих сторіч? А яке ще можна повернути Нойс? якомога швидше назад, назад у 575, а там напружити всі сили, щоб 99 99939, 99940. Харлан затимував подих. Твісел іще трохи пригальмував капсулу, вона вже ледь повзла. Пульт управління чутливо реагував на твіселові рухи.